Pe vremea judecătorilor a fost o foame în țară. Un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau Efratiți din Betlehemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat acolo locuința. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii a ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Machlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nu răurile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara moabului căci aflase că în țara Moabului, că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită cu cele două nurori ale ei, ce a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, Duceți-vă și întorceți-vă fiecare la casa mamei ei, Domnul să se înduiră de voi, cum v-ați și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dihnă, fiecare în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Și au zis, Nu! Noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a răspuns, Întorceți-vă, fiicele mele, Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele, Ca să poată fi bărbații voștri? Întorceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă, mă râd din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cum bărbat și aș naște fi, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din picina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărită decât voi. Pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și el au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat. Însă Rut s-a ținut de ea. N-au mi-a zis că Rut. Iată, cumnată-ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cum ta Rut a răspuns. Nu sta de mine să te las.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 Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din picina lor. Și femeile ziceau, Naomi, care înseamnă plăcută, este aceasta. El a zis, nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, adică mărăciune, Căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare era un belșug și acum Domnul m-a duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului, Naomi și Nor rut Moabita. Au ajuns la Betlem, la începutul seceratului Orzurilor.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 să strângă spice, pe urma în Și s-a întâmplat că ogorul acela era a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betlehem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze.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 mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta în țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub al cărui aripi ai venit să te adapostești. Și a zis, o, oh, să capăt trecere înaintea ta, domnul meu, căci tu mi-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujniciilor tale. Și a zis, o, oh, să capăt trecere înaintea ta, domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaza a zis către Ruth, Apropie-te, mănâncă pâine și moaie bucată bucata în oțet. Ea a șezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat, și a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaza a dat următoarea poruncă slujitorilor săi, Lăsați-o să culeagă spice și între snopi, și nu opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de oerză. A luat-o și a intrat încetate, și soacră s-a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Soacra să i-a zis, unde-i cules astăzi Spice și unde-i muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise. Omul la care a muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. n au mi a zis noroi sale să fie binecuvântat de Domnul că este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cel ce-au murit. Omul acesta este rudă cu noi, mi a mai spus Naomi. Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut, Moabita, a adăugat. El mi-a mai zis, rămâi cu slujnicele mele până voi isprovi de săcerat. Și Naomi a zis către noră să arut. Este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor." E s-a ținut, dar, de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratul orzurilor și seceratului greului și locuia cu soacra-să. soacra Naomi i-a zis. Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum, boaz, ale cărei slujnice ai fost, Nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în Spală-te și ungete, apoi îmbracăte cu hainele tale, și pogoră-te la înrie. Să nu te faci cunoscută lui? Până va îi de mânca și de băut Și când se va duce să se culce înseamnă locul unde se culcă Apoi du-te, descopere picioarele și culcă-te Și el însuși îți va spune ce să faci Ea i-a răspuns Voi face tot ce ai spus Răuța pogorât la arie și a făcut tot ce poruncise soacra sa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 Slujnica ta, întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din că n-ai umblat după tineri, sărași sau bogați. Acum, fică, nu te teme. Îți voi face tot ce îmi vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, însă este o altă rudă mai apropiată decât mine. Rămâi noaptea asta aici și mâine. Dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Însă dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu.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 Și el a măsurat șase măsuri de orz și l-a pus în ea. Apoi a intrat în cetate. Rut s-a întors la soacră sa și Naomi a zis, Tu ești fica mea?" rut i-a tot ce-ai făcut omul acela. De a zis, Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicând, Să nu te întorci cu mâinile goale la soacră ta." Și Naomi a zis,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 să te înștiințezi despre aceasta și să-ți spun Cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu Dacă vei să o răscumperi, răscumpără-o Însă dacă nu vrei, spunem ca să știu și nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare Și după tine, eu am dreptul acesta Și el a răspuns O voi răscumpăra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 s ți fac o casă, asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaza a luat Perut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis Naomi, Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, cel cărui nume va fi lăudat în Israel.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 Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatăl lui Hezron. Hezron a fost tatăl lui Ram. Ram a fost tatăl lui Aminadab. Aminadab a fost tatăl lui Naxon, Nachson a fost tatăl lui Salmon. Salmon a fost tatăl lui Boaz. Boaz a fost tatăl lui Obed. Obed a fost tatăl lui Isai. Isai a fost tatăl lui David.